Best, best radio Bunker Takže Dobrý večer pravým všetkým poslucháčom Rádia Bunker Dneska tu máme špeciálnych hostí a to je Petr Žalské zo skupenie Peter Čau ti chadani Čau Protože to je že ste došli Takže tu máme Palkyho, Devianta, peka Prevrat Poeta, DJ Mikromana Takže môžeme ísť k prvej otázke, takej základnej, ako ste sa dostali k hip tak začneme? To je jedno božčí z môj začať. A ako som sa dostal k hip Celkovo ku kultúre k hudbe. No, takže k hip som sa dostal asi ako ročný. dostal som sa vlastne k nemu a prvý zahraničný interpret, čo som počul, bol Eminem. A čo sa týka slovenskej scény, to bolo ešte pred reč také prvé náhrávky, vlastne, čo mal, rytmus za názov stavby, to mm -hmm. Lúza druhá menšina, menšina EP. To bolo také prvé, čo som začul, ale ešte nejak som sa tomu nevenoval. Ale potom neskúr si sa ku mne dostala reč náša, názov stavby. A to bol taký zlom, kedy sa to proste úplne, sa mi to, strašne sa mi to ľúbilo. A vedel som, že to je niečo, čomu sa chcem pohybovať a od nejakých 13 rokov som si postupne začal akože ešte v takom detskom programe EJ skladať, akože tiež takúto no, hipokovú hudbu, keď si. už som mal akože nejak úplne málo napočúvané a takto postupne začalo, že som sa tomu začal venovať. Tatko mal doma CD player, ktorý mal funkciu, že scratch a dal som tam jedno CD, tak som to vyskúšal až úplne som odpadol z toho. Susedia mali ešte takú starú gramofónovú väžu proste je na platne a tiež mal tatko jednu platňu. Nespomeniem si teraz na ten názov, ale donesol som to tam a som to tam dal tú plátňu na ten starý gramofón a som skúsil a vtedy som úplne odpadol z toho, že zase to chcem riešiť a už to potom išlo, jedno s druhým to chalaním možno potom povedia viac. Takže ja som sa dostal k repu a k hipopu. som mal asi 13 rokov a odtedy chodím sa širokom. Aho. Prvé veci, čo som počul, tak ešte mi kamarát donesel na kazete. na jednej strane bol nahratý názov stavby a tak z vugulice som si prv kúpil prvú pásku. Tak na tomto asi nejaké K.O.R. napálené od kamoša, také tie undergroundové náhraky úplne prvé, Jasne. ešte potom postupne, neviem, nejaké heslo alebo tak, to išlo z celoslovenska. Mali sme takých kamarátov vonku na sídlisku, ktorí tiež boli podobného životného štýlu ako my a začali freestylovať spolu a to som, tým som sa vlastne dostal k tomu, že vlastne by som sa chcel tomu venovať a mm -hmm. postupne sa mi to natoľko zapačilo, že som nahral mikrofon na prvú vesničku. Začiatok cesty, Začiatok ja, cesty sa dovolalo a tu sme ešte čupeli prikázať ako v dvoch a sme prehrávali jednu pásku na druhú a teraz už je to také už rozbehnuté natoľko, to... že už tie roky prešli a je to, čo chcem robiť do konca života. Jasne. Zatiaľ som tak nadstavený. A ísť sa tým akože živíš? No, živím sa prácu, bavím sa hudbou, ale hudba je to, čo ma sprevádza zatiaľ tento život teraz. takže určite si tým lebo keby nebolo hudby, tak Jasne. Božnúda. No, to je vnábra. Hovorí, Ja neviem, ty kokos. Ja som proste počúval vždycky hudbu ako celo, počúval som všetky, keď som Uh, Najviac sa mi asi dostalo do uši chaos. To som si úplne že mŕtve išiel a potom aj tiež nejak došla moja sesternica zo Švajčiarska, celá nábudená z Eminema, tak uh, mi to opustila, odtedy som si frčal na Eminemovi a do dnešného dňa mm, ma baví a mám asi všetky CDčka od neho doma. Ale neviem, už potom to vyšlo, už ma to začalo baviť na, neviem koľko som začal písať nejaké texty, krávinky, Spravili sme s chalanmi, s Petržálke, ešte s Olinom, s Mikelom a s Denom, sme spravili, že reálna podoba, potom sa to rozpadlo, spravil som si demáč a dneska tu mám štyri oficiálne albumy a myslím, že všetky sú popiči, takže... Tak, jasne. Práda. No a k rapu, alebo hudbe som sa dostal už, jak malý chalan, tiež keď som počul rôzne štýly, aký bol zo začiatku. Potom tiež cez mikra, cez brata, keď donesol doma pásku zvuk ulice, tak vlastne tam ma to oslovilo. Potom je jaký penerži, stríčka, homboje, to došli mm -hmm. prvé kazety. A tiež Chaos, si pamätám, tiež bol prvá skupina. Potom tiež Eminem v úten, keby som začal spovedať viac tú, celkovo tú scénu. Yes, yes. A ten životný štýl hlavne mi tam aj k tomu viedol. A hlavne to, že som od, od malička rebel a chcel som povedať svoj názor, mm -hmm. vy, vykričať sa svetu. Rebo, taká si cesta, že kde človek vedel prejaviť svoj tak Presne, ja som toto povedal dobre, že presne tam, aj to chaos bol pri taký, že keď som bojal ty kokos do uby, neviem, na policajto, ale neviem, čo ty kokos, a sa mi to páčilo, že tej kokos, že máš pravdu. Čo viem robiť, že... Reno, sa tomu venujem a je to také, no životný štýl je to. Takže baví vás stále, ako žijete si za tým sa to odkedy, že to bolo. Ja Aha. Tak u mňa, u mňa to bolo také už, asi, asi to bolo asi druhá vec, som nevišiel. Ja som išiel najprv Šmolkovcov, som počúval. <lý> <lý> Ale áno, asi ja si pamätal, Šmolkovcov. A ja som vyrastal s bratom, v jednej izbe, paneláku a tak. A on začal s tým tie prvé veci, čo púšťal, teda ja neviem, starý Cypress, D-12, Wu-Tang yes. veci tým a tak ďalej. Samozrejme Eminem a tak. No a vtedy to bolo také, že... Čo, čo on počúval, to som musel ja, teda keby ma tak nainfikoval s tým, ale, ale som rád, že to tak bolo, lebo vlastne, jak chalanie tiež hovorili, že taký ten smer to dá, mm -hmm. určite, že to človek musí pochopiť s tým žiť a tak ďalej a tak ďalej, takže hovorím od úplného mála, takže... Jasné. Hovorím o to bola prvá hit paráda. A potom to už víčalo, no. Áno, u seba. Petr hľadia deti. Emsi Gargamel, tak? Emsi Gargamel. Jasne, no môžu mi povedať, ako to vlastne vyzeralo v Petržalke, keď si začínali? Že bolo sa už od koho učiť a videli ste v niekom vzor? Bolo, no. Tak vzory tu boli vždy asi, si myslím. Povedz ty, zvuk v Mhm. U nás tam na sedlesku bolo ryšo. Po no, tom sme sa mi ďalej čo nám pomohli, alebo ukázali ďalšie rebo Kališon koritná ak tí, tí boli z, z odva o dva domy ďalej, a cez no, ich no. proste sme, tak tomu začali vás chápať. Dýdek, no. Druhá strana, mm -hmm. potom som bol aj rád, keď som sa vlastne k tomu dostal a niečo som chcel povedať. Na zústav by tiež ukazali, no, po, tak tam ich bolo veľa. Režnáša to bolo jeden na 11, top albumu doteraz, no, takže to není o čom. Dali ste sa s do nejako do kontaktu, keď ste už začali repovať, že snažili ste sa ich nejako osloviť o spoluprácu alebo tak? Tak ako, ako ktorými no, to, ča, časom sa to vyvíval. Naš časom, ako neboli ste takí momentálne decka, ktoré repujú, že hneď idú oslovovať nejakých. Ne, ne. Práve o tom ja to som... že si myslím, že to si treba zaslúžiť no, jedna vec, aby niekto oslovil tých, čo sú tu už 20 rokov. Si myslím teda, Jasne. je to tak, že áno, že dneska je veľa takých ľudí vlastne, že čo by chceli hneď po roku, že búmbac, vydávať album a neviem s kým nahravať, mm. takže ono to príde, si sám. myslím, že taký rešpekt tam musí byť, že treba si to tak aj akkedy. Ale... Boli možno koncerty, kde boli tí starší, kde sme boli my a oni videli nás a my a ja tak na... to už prišlo, sme si štrngli a <laughs> než to bolo. Ja, ja som bol na freestyle betli, som mal 16 rokov a vtedy kadišom som boli v Torote. Vtedy som ich tak prvýkrát videl, že hej, že to sú tí z ulic, hovorím, čo tam replúvajú, oni už replúvajú dlho a majú, mm. tu sú v poriadku. Chvíľka na to, aby sme boli s nimi v kontakte a že to tak sa pomilúvajúce. No, dneska no, sa zvolili kamoši s nimi. Keď a... no, no, no. vlastne na tie vzory no, si, to... si sa pýtal, že? No, áno. No, pre mňa bol napríklad z producenskej časti vždy Hajtkovič, akože veľký, čo sa mi akože Briteľ ľúbil. A z takej DJ-skej aj Viktor Hazard. No jasné. A proste to boli akože pre mňa takéto topky, akože pre, mňa ako pre DJ a producenta, akože od nás. No jasné. Uh, kedy ste sa vy dali dokopy ako skupina? Pamätáte si, kedy to... No, Peter. Oficiálne takto už asi roga a alebo tak nejak, ale predtým sme koncertovali, myslím, už 3 4 roky. A on je náš najlepší poslucháč, čo nás fúr odčúva. No, ticho je nič neboli k tomu. No a tak, teda vráťme sa späť, v týchto nárazoch. No a neviem, však už predtým sme koncertovali asi 3-4 roky, aj sami si myslím. My sme sa hlavne všetci už zlo poznali predtým. A akože ten hlavný podľad na to spojenie prišiel, keď sme boli v Čechách. V Ságon džeme. V Ságon džeme. A tam to bolo prvýkrát, kedy sme mali, že všetci sme boli zavoláni na ten koncert a tak sme sa dohodli, že máme, že nejaké spolu pesničky, takže ich dáme spolu. A vôbec sme predtým akože neskúšali, predtým sme si dali v aute skúšku, len tak, že nech skúsime, ale potom, no. keď sme dali ten koncert, tak na to, že sme to vôbec neskúšali, tak tam bola proste úplná chémia, energia, všetko to pasovalo yes. do kopy. Tak ja sa pár dní potom v koncerte tak zamyslel a že a vedel som, že, že palaký z pekom, robiť proste album, a my sme chceli ako kontrola album. Mm -hmm. Takže, že prečo robiť takto jednotlivo, keď to môžeme spojiť a mohlo by to byť, že úplne veľké? A... Spolukoncertovali, spojili a... zo zaskúpanie. Tak sme to spojili a <laughs> je to veľké, že úplne a je to veľké. 5 <laughs> si kedy a kde prebehol teda váš ten prvý koncert, môžete osvojiť spolu? Za... Mám ho v hlave úplne. No ja. <laughs> bolo to vo, teraz neviem či 2007 alebo 2008 a bolo to v Modre. V modre kultúru. Hej, kres... bol nás prvý spoločný koncert a tam bol vlastne... Autobusom to je to ešte šer. No Všetci ja s... autobusom. <laughs> ešte položiť, čo je Kekso, Plexo a Tukán tam boli kontrola stavu a Preálna reálna podoba. podoba takže tak, každý sme tak. mali vlastne... Paketa. To je slabé, ale... Ale bolo to akože... Takže toto bol náš prvý koncert a... Odtedy už sme stále spolu. Podzemia nejaké boli. Keď sme stretávali na ulici, čo podzemia, tak tá nás zavolala, tam sa stretli. Potom sme sa dali už tak sami dokopy a už vlastne máme vy studio, tak challenge nárvali u niečo. Sami to líbilo, vždy sme si tak pomáhali, že keď mali niekde kontrola stavu alebo nezmysel alebo reálna podoba, niekde nejaký koncert, tak vždy sme zavolali tie zvyšné dve kapely, nejak sme to takto vždycky nejak dali dokopy. Potom boli samozrejme D6, ešte, ka, ešte, ešte D6 samozrejme, a ešte boli fungovali vtedy podzemia, uh -huh. čo už dneska nefunguje, to robil kamčo a tam sme tiež mali veľa spoločných akcií, takže my už sme vlastne mali, mali spolu akcie, bejali sme spolu na ulici. Takže a sa... sme sa piatky. Sme ja no. <laughs> ani, ani <laughs> no. Pamätáte si na nejaké väčšie problémy vo vašich začiatkoch? Ako Teraz ja myslím celkovou skupinu ale jednotlivcov, čo sa týka tvorby, či vás ľudia kvôli tomu odsudzovali alebo tak. No, Mm -hmm. A tak vždy sa nájde taký, Nie. ale tak je pán Nanik. <laughs> ja, to len na budú ráda, čo to je. Áno, tak to je. Niektorí sú takí, ktorí pochvália samozrejme jedno s druhým aj podporia nejakým spôsobom. A sú samozrejme takí, ktorí, ktorým sa to nelúbi jednoducho. Ale však tak to má byť. Slovo zisto yes. chutí, takže si každý poví, čo chce. Yes. A tak začiatky sú vždy vo všetkom ťažké. Tak... Mm -hmm keď si človek prejde tými začiatkami, tak potom už nejak to v tom, čo robí, a potom už to ide ľahšie a sa v tom chce zdokonalovať, Jasne. ísť potom, tak už to ide lepšie. Ty, ja sa to baviť by lepšie. No. Jasne. No. Jasne. Každým rokom sa, sa vždy posunieš o nejaký malý kročík proste dopredu, ale ako ja osobne som napríklad nemal nejak, nejak takto, že by proste niekto výslovne povedal, že niečo zlé, alebo nejak by mi chcel nejak poškodiť, alebo tak, tak to som nemal, ale... Aj tak napriek tomu je to mŕte ťažké, aby, tebe, aby o tebe proste tí ľudia vedeli, veš, lebo ty môžeš byť, ak chceš dobrý, môžeš Lá, byť najlepší reper. Dneska, dneska je to, to fakt je lebo... tak, že môžeš byť popičí, najlepší na svete, ale keď proste sa ťa niekto buď nechytí, alebo proste ti neukáže cestu, že bracho, že tá je to, tak mm -hmm. si proste na tom istom bode. Stále. Alebo keby nevrobíš nejakú pičovinu, čo, čo ľudia budú chcieť pozerať a predávať sa všade. Mm -hmm. Chceš byť sa tlačiť, no. ja neviem čo. Yes, dneska väčšinou tí mladí to berú <coughs> tak, že, že byť násilou kontroverzný. Trepnem teraz, jak to funguje dneska, že nejak, nejaký chlapec alebo devča má 17-18 rokov, rozhodne sa, že začne repovať a pomaly v prvé alebo druhej skladbe si zobere do húby polku scény. Mm. Toto není cesta podľa mňa vôbec. Akože možno že, možno, že ti to nejakým spôsobom prilepší, ale určite to cesta není, veš. A tak e, aj takéto veci sa robia, veš, alebo ja neviem, ino, iným spôsobom byť kontroverzný, ja neviem, ko, ko, sú, urobia si nejaké úplne u, u, u, u, obdekanie ja, alebo nejaký udrží chlip, veš, alebo ja. barčo. Cesty sú, len proste nie sú, toto nejsú dobre cesty, podľa mňa, mm -hmm. vôbec. Yes. Čo sa týka vašej rodiny, keď ste začínali so hodbou, podporovali vás tom, alebo v tom videli skôr, že sú to len vulgarizmy a nemá to zmysel? Tak ja osobne uh -huh. som nejak nemal s týmto problém. Uh -huh, takže v pohodičky. Akože na začiatku samozrejme, že áno, len to tamto, ale tak s časom si zvykla, teda nemala na výber, <laughs> myslím, rodinu a tak, a, ale samozrejme už to pochopili potom, časom sa započúvali do tých textov, a jedno z druhých ma povedala, že no, tak není tam iba to slovo piča, ale aj na to aj nejaký iný <laughs> viac väčší zmysel, jak tie nadávky samo o sebe, jasne. ale ináč určite áno, podporu, za čo ďakujem určite, mm -hmm. teda asi aj ostatní. Jasne. si, že doba, kedy ste začínali, ako celkovo bola pre hybob lepšia, ako je doba dnes? Áno, to ročkuch? je ťažko povedať, lebo ide hlavne o to, že vtedy rok 2003 bol taký zlomový, kedy mm. si vyšiel ten názov stavby a tá reč a toto. A potom tam, to bol taký veľký boom toho slovenského repu od roku 2003 do nejakého roku 2007-2008. A vtedy to potom tak upadlo. A toto bolo hlavne vtedy, keď sa vyformovali u nás hlavne tí reperi, aj akože, lebo sú starší a Jasne. bola taká doba, že vtedy všetci títo Vtedy hlavní, nebola taká hore, konkurencia. A, a teraz už je to trošku ťažšie, lebo už je tu nevybudovaná akože nejaká scéna, nejaké pevné mená, že všetci tí ľudia majú strašne veľa vecí od tej doby za sebou. Jasne. A teraz, keď niekto príde nový, tak to má oveľa ťažšie sa presadiť a mhm. dajme tomu dostať sa k ním, pretože nemá za sebou ešte toľko kus cesty, čo majú vlastne oni. Takže to je, to je podľa mňa akože iba to ťažšie, ale tak samozrejme všetko sa dá. Ale je to proste strašne ťažká cesta, Jasne. veľa úsila, veľa treba na tom makať a, je to, je to ťažké, ale akože chce, a ide si za tým, tak sa to podľa mňa určite dá dosiahnuť, keď tam je nejaký kus mm -hmm. nejakého talentu alebo niečo. Jasne. Vy na to máte nejaký názor celkovo? Vtedy bola menšia konkurencia a mm -hmm. proste teraz je to konkurencia a veľa mladých sa niekedy dostanú alebo ľudia, sa dostanú k tomu niektorí ľahko, k tomu prídu, že proste za beľom roka vystrelia hore a majú sledovanosť mm -hmm. za to, že si urobí vrkočiky nejaké a Druhá vec, že je ono, niekto sa snaží proste, rapuje si a nemá taký úspech, ak niekto proste, čo robí trendové, zrazu vychytal módu, urobil trend, tak proste všetci ho počúvajú a zrazu sa mu darí, no. A nech sa mu darí. Poznám aj takých, čo chceli rapovať. Mamu a otca potiahli závačok, oni kúpili štúdio, chlapci sa pohádali, zabalili štúdio a rap nikde, takže to je nič. Hlavne je to strašné diskutabilné, toto, že tu môžeme polemizovať yes. mesiac. Je internet, to je, to, to, v tomto je to ľahšie, je internet, sú YouTube... Ale je to aj výhoda, aj nevýhoda, samozrejme. Je to aj výhoda, všetko aj, výhoda, aj výhoda nevýhoda, je nevýhoda že je to faktotestačný diskuto. Ja by som to diskuto. definoval asi tak, že vtedy to bolo také čistejšie, to nebolo celkovo taký čistejší, no, proste sa jednalo sa o re, prirodzené, všetko, ne, nič nebolo hrané, nič nebolo kot -ko fejkové, Vieš, dneska je to už proste vyslovene, je to aj, je to aj o tej móde, o tých opičkách, o tých šaškárniach, vieš. Mm -hmm. Dojde sem niekto proste vyhypovaný, nejaké, nejaké detskotyko, čo proste mm -hmm. teraz pred čerom začal repovať a, a dneska sa tu tvária najväčší boss a pýta si tu prachy za koncerty a mm -hmm. takže takto to je, bohužiaľ. Jasne. Kážem... Keď by ste sa teraz mali rozhodnúť medzi touto dobou a dobou predtým, aby by ste vrátili tu predtým. No, no, čo, čo sa týka hudby teda, akože Co sa týka odbytu, tak určite. Jasný. Tak to mm -hmm. sa určite dá porovnať, jasne. Jasne. Dobre, myslím, že teraz si môžeme dať prvú hudobnú pauzu. Ešte ľudia, ktorí by mali záujem o nejaké otázky, môžu písať na Facebook, na Facebookovú stránku Rádia Bunker a my tu položíme našim poslucháčom. Takže hudobná pauzička. s s s r r a d i Ako nás sa slovami No neuvedomovačka, že tu s problémami Sa tu kričať bude mami No a tak to dopadá, špekulant Ale zbytočnými otázkami On ostal zasrany A sa mu to marí Že je hrození hory No a story A k tomu sa nedari, a Robiť špekulácie na iných ako malí A samo vrah Úbohý špekulant tu ako vrach, Čo? Takisto sa tu, ale on obratí na prach Ako každý jeden z nás Ale z tohto nebehá Podel ten vrát Vlázdni špekulanti, čo idú na podraz No a neraz za čas A kde sa osudy zmenia tu ne o jeden vlas A členov týchto skupin odkazujem jebem vás A ťažko neznášam 40 krát preklínam no a nežerem vás A bez hrdosti zapreda čo to tu je Ale takto sa v norme tu nefunguje A bez hrdosti zapreda čo to tu je Ale takto sa v tu nefunguje Spraví sa bez bezcharakterný krok Pri byšom stretnutia keby nič A na tu navonok no to svedomie ti dáva šok Okam pravdy si pamätá davti čo to spraví každý, preto teď tu teniska nerostope profil, tak osudziaria diabikán hlavu skopil a nádhera, ktorú situáciu tu zamrazia grana od zubzera, lebo milá povera a nevera To všetko možno kvôli pár eurám, či kvôli tým narkotikám a motačky, ktoré nevedú nikam hinám iba tam, kde problém je, baroky kám da bam. zrazu zmizol perfektný, úžasný plán pointa mala, ťažko, dvere otvorené do korán ktoré si tu človek, ale zatvára sám, no čaká teraz, teraz vela, bela rám, a bez hdosti zaprda niečo to tu je, ale takto za mor funguje. nefunguje z hrdosti zapredaný čo to tu je ale takto sa v tu nefunguje Jaj kokotko nekuká svoj skutky kde to má hlava tu tá, sám si na sád zaputá sleposte vec skrutá myšlienka je krektutá preklina pritom tu na seba kuká no a čo je a dekel odpalila ganča kokotko z prosty hlúpy more jak baganča vlastné chyby tu ukryva jak poklad starožitný a úbohý kárez snaží sa byť veľmi vtipný rýchlosťou sa rúti jak rastožitný pán mysterióza je taký Potkan čistý, jak ten prvý a čistý sám je zlý, ten čo tvrdí, že je iný. A bez hrdosti zapredaný, čo to tu je, ale takto zaborme tu nefunguje. A bez hrdosti zapredaný, čo to tu je, ale takto zaborme tu nefunguje. I got close v tomto smere aspoň sám v seba nachádzam Aj keď občas mám pocit, že sa vytracá do stále vie, že význam nestracam Doba je už iná, život vidím inak Čo som rešil, keď si, nestratilo význam Vidím to došť často, že srát sa môže báš čo Ako ľudia, ktorým mesto pravdy vravia chlapstvo, Preto treba predvídať okoli snívať Čakane, čakane a neslepo snívať Sám to už poznám, ako vie sa nejíč Minúty na hodinu, odsud sa Meniť nikdy, nikdy nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy nevieš, kedy. Nikdy, nikdy, nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy nevieš, kedy Vidieť ľudí, ktorých zo budíše zlyhajú, že zlihajú Lebo im cez hlavy zase a problémy prerastajú riešenie nemajú, ďalšie na ne nehľadajú V nekračajú, na zazrah čakajú, no aj tak sa ho netočkajú Ale nikdy nevieš, kedy život náhle zmenia zmeny Ať si vtedy, keď na ne nebudeš pripravený Ulica rozšíri, pripehy v podobe odzveny Tak preto ži každý deň, ako keby mal byť posledný Nikdy nevieš, kedy zíde sa oporný bod Potom môže spraviť prvý krok, šance sa Kdy kopno V tom čo ťa baví, nemaj strop, od to rok Buď hoba alebo trop, tak nečakája poď Nikdy, nikdy nevieš, nevieš, kedy, kedy Nikdy nevieš kedy, nikdy, nikdy, nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy nevieš, kedy, kedy? Ah, Prestávam snívať, začal svet vnímať Ako negatívy, ktoré vedia na mňa vplývať Prestalo ma baviť, chodiť medzi ľudí, na nich sa dívať Tvar svoj skrývať, neustálým dojbom snívať Aha, Na nešťastie, názor sebe skrývať I vo ktorú sa musím dívať nechcem vám patriť, môžte oblízať Aha, Chodiť medzi individuá, ktoré vedia to je tu pán, a kto je tu sám, je to ako hlavo lám Ani jeden z vás nevie kam zmerujete tam Všetci ťa súdia, no aj ty druhých súdiš Hľadaš si miesto, no stále len plúdiš Nikdy, nikdy nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy, nikdy nevieš, kedy Nikdy, nikdy nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy nevieš, kedy Ľudia nevieš, kedy umreš, či starý či mladý či zazreš tu na schody, či bež pekle, a či v nebi. A vtedy, iba boh ti rozsudí, to sú tie príhody a ne náhody, Kutočí ľudí rôzne osudy. Same beznádejné prípady, omily prírody, ľudia robia ojeby, zapali a podvody, to sú tie dôvody. Kuteje vody, cudzie záhrady, bez zábrany, nevedia čo odobrody, až to nemá obdoby. Nikdy nevieš, kto ťa zradí, kto za duťa zhodí ako kameň do vody, je na tolku spravdy je. život, to patrí, aj keď býva krutý, ľudia prazdí ho. Vidia ja fari, ostanú zavrhnutí Nikdy, nikdy, nevieš, nevieš, kedy, kedy Nikdy nevieš, kedy, nikdy, nikdy, nevieš, nevieš, kedy, kedy, nikdy nevieš, kedy DJ Mikromami Best, best, radio Bunker Takže opäť zdravím poslucháčov Rádia Bunker v ďalšom hovorenom vstupe po hudobnej pauzičke. Máme tu stále hosťov z PetR, čo je Petržalská, Ibopová skupina. A teraz mám také tri otázočky na mikromana. Ako si sa spoznal s Molochom lavom. S Molochom vlávo som sa spoznal cez jeho brata, agresívne oko a tak som sa cez neho spoznal. Uh -huh. A aj ako celkovo k agresívnemu oku? K agresívnemu oku som sa dostal toto cez prevrata a devianta, skres nejaké záležitosti <rý> <rý> a tak som sa spoznal s ním. Uh -huh. A aké boli tvoje začiatky čo sa týka spolupráce s Molochom? Akože Vy celkovo, sú... že, kde ste no, začínali? No, no to bolo tak, že ja som najprv hrával akože agresívnemu oku mm -hmm. a vlastne my sme mali spoločné skúšky, lebo väčšinou, keď bol nejaký koncert, že Moloch hlavu mal, tak vždy tam bol aj jeho brat. Mm -hmm. Teda agresívne oko a jemu som vlastne hrával a mali sme u mňa skúšky, hej. A ak som hrával to, tomu Oldovi, čo je agresívne oko, tak po nás vždy mal skúšku vlastne. Denis akože s Maniakom a postupne, ak sme takto hrávali, sme mali raz koncert v Previdzi a Maniak tuším nemohol alebo čo tak sa opýtal, že či by som mu mohol akože zahrať ja. Mm -hmm. A v, tak sa mu to ľúbilo, ako sme aj vlastne boli zohratí, ako sme si to naskúšali, tak ma potom oslovil, že či môžeme aj naďalej akože či mu môžem rezidentne hrávať. Jasne. Takže že jasné, samozrejme, vtedy to bol vždy môj sen akože hrávať Molochovi, no, lebo som si tú mŕte, tú druhú stranu a tak. Takže ma to akože vnútorne veľmi potešilo a tak to bolo. Mm -hmm. Aké boli tvoje začiatky, čo sa týka dj kto ti pomáhal aj v tomto? Uh, v DJingu mi zo začiatku pomohla rodina, ktorá mi dala na gramofóny, lebo som mal 13 rokov a nemal som šanci si kúpiť a ani tie proste, úplne najstaršie gramofóny, ani z nejakej brigády. Samozrejme, mm -hmm. vždy, keď som, mal, som išiel na nejakú brigádu, tak vždy som si nejaké platne za to kúpil alebo niečo mm -hmm. a boli to prvé vlastne omnitroniky, úplne o ničom grámce a Gemini Mixpult, mm -hmm. proste detská technika. A v to som mal vlastne od 13 do nejakých 16 a vedel som, že už to chcem robiť ďalej profesionálne, že oveľa viac sa v tom zdokonalovať. Tak som vedel, že, proste, že si musím kúpiť tú lepšiu techniku a tu som vedel, že tu mi už nikto nekúpi, tak mm -hmm. som si proste na ňu musel zarobiť. A tak som si zarobil na tie techniky a lepší mixpult a v, som sa tomu venoval na naďalej. Mm -hmm. A potom vlastne ak som mal už aj viac príležitostí a tak a väčšiu šancu sa dostať nejakým lepším brigádám, keď už som nebol taký úplne malý. Mm -hmm tak som sa postupne dostal aj, som si zarobil peniaze a z toho postupne ďalej no, techniku. Čo sa týka scratchov techniky, si sa učil sám alebo? Hej, to som sa všetko sám akože. Úplne všetko. Hej, najprv som akože nemal na čom skrečovať, lebo som prvé moje platne bol čistichový produkt, mm -hmm. zverina a ajmo, čo si, si vlastne ešte s tými gramofónmi mm -hmm. a... Ty si si doškrabal. Né, né, né. <laughs> nie. boli pohode, ale vlastne moc sa na tom nedalo skrečovať, aj keď tuším ten zverina tam mal na jednej strane nejaké katy alebo takéto mm -hmm. niečo alebo to AMO, a, ale moc to nebolo také, lebo prosím, málo toho strašne bolo a potreboval som niečo obsiahle a zistiť som vtedy, neviem už ani ak som sa dostal, že existujú také plátne skrečovacie kde sú čisto vypalené iba tie zvuky. Proste náskač, že nie je tam žiadne, žiadna akože nejaká hudba alebo tak, ale sú tam proste čisto iba zvuky mm -hmm. na skreč. A to vlastne to bol taký pre mňa úplný zlom v tom DJingu, že keď som sa dostal k tej platni, tak na tej proste tu som nepustil vtedy a fungoval som si iba s ňou skrečoval, mm -hmm. skrečoval, skrečoval strašne veľa a až som sa vyskrečoval. Ešte uvážte tú plátňu? Ja som samozrejme. <laughs> okay. A ešte k tomu Molochovi, ako sa ti s ním celkovo spolupracuje. Jako... Vieš to veľmi dobré. To, Snaží sa to brať profesionálne všetko. Samozrejme má už nejaké albumy, ktoré niečo znamenajú tu na Slovensku, no, takže yes. už to celkovo to bere úplne inak tú hudbu mm. a pre ňo je to tiež jeho úplne celý život. proste, Takže on to bere profesionálne úplne. Mm -hmm. Takže s ním sa mi dobre spolupracuje. Keď ešte môžeme vrátiť k tomu bífu, čo má s rytmusom, ty máš ako na to celkovo aký názor. A možno aj vy sa môžete zapojiť že. Akože... Keď o tom, ako máte prehľad? Ja sa mám k tomu vyjadriť. Jaký je tvoj názor na to celkovo? No tak v prvom rade, akože sa ma to vôbec netýka, ale keď je nejaký môj názor na to, tak názor akože na celú tú kauzu, lebo tam bolo strašne veľa bodov. No, Víš, čo je, ako vzniklo, tak záleží, na konkrétne na ktoré, ktorú časť toho, uh -huh. lebo to, je, to nedá sa len tak, že to je, býf, a že je čo mám k tomu povedať? Ja, toto... Najprv bola škola Repu, potom bola odpoveď, potom bola ďalšia odpoveď, potom bola ďalšia odpoveď. Mm -hmm. Vieš, a tam každá z tých odpovedí obsahuje proste množstvo častíku, ktorým sa dá nejak vyjadriť a na ktoré sa môže mať nejaký názor. Mm -hmm. Vieš, a ne nemôžem to celé zaškatulkovať, že ja, to sa ani nedá. Keď tak mi povieš, čo konkrétne ťa zaujíma z toho. Tak dajme tomu, že akože celkovo, že Rytmus vlastne začal trošku hovoriť na Molocha, pričom s ním už má spolupráca a ja ceníl ho teda, ako hovoril. To už narážeš na to, že oni robili školu rapu, Moloch to... robil vlastne odpoveď na to a áno, potom áno, áno, áno. robil vlastne rytmus na ňo celé to video. Uh -huh. Hej, a že akože na to, čo hovorím? Áno, áno. No tak na to len, poviem iba toľko, že proste že on Molochovi nemal čo na to povedať, tak natočil video, kde si proste robí z neho srandu, mm -hmm. ale pritom tam žiadne fakty neurobil. Nič nevyvrátil. On, on, vlastne. on, on to iba celé otočil na srandu a jeho celý iba zosmiešiť. Mm -hmm. a, ale ten základný rozdiel je v tom, že Moloch povedal vo svojom videu fakty a pravdu, že čo ja. je, mm -hmm. a, a on nepovedal žiadnu pravdu a fakty, ale iba si robil z toho srandu. Ale ja hovorím, že to nech si robí čo chce, no, mňa jasne. sa to netýka, ale takto to je podľa mňa, toto je mô vy keď si začínali tak s rytmusom, jak si ho vyvnímali, ako už bol trošku vyššie, že ako napríklad tak názor stavby, alebo tak, že... Zvuk ulice, metamorfol. Metamorfol. <sínt> bolo, <sínt> alebo a hlava ide Máme tam to teraz. <sínt> dávaj, dávaj, keby si na niečo vyšiel. <sínt> <sínt> <sínt> Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Otázka tak dôležitá. Prečo reprezentujete zrovna undergroundový hip Lebo on je komerčný. My <sínt> skôr reprezentujeme reálny hip či je Aldegrádový alebo terajší, sú bude terajší, terajší, terajší, ale je reálne. Keby sme vyrastali ešte na tomto, tak povedec, vtedy keď tak iný zmysel to malo. Mm -hmm. Vieš, a ten zmysel ostáva v nás, takže... Tak teda, nás zmysel, ešte mm. Práve sa toho držíme, čo tu bolo voľa kedy. Nemusíme ísť ako všetci. Nemlasti. No, ale to tom, tu stále je jelen. A mm -hmm. tak to je, no len škoda, že dneska to už je ťažšie. Však to. Tým. S týmto tu. Ak by som povedal preraziť alebo tak, lebo dneska je to o tom, že hej, ruky, hore, hou oh, a nehajte pre nás na bare a tak, mm -hmm. takže sme ostali pri tom. Robíme rap dobre a robíme ho tak, ako sa robí má. Nikto z nás nežije pod mostom, ani nebeha po ulici s pištolou. takže ak je pre ľudí toto zloži, underground, tak nie sme underground. Zloži, <laughs> ale ak je pre ľudí reálny rap underground, tak to tak kľudne môžete ďalej nazývať. Ja by som sa vás chalami opýtať, moje meno je Palo. Chcel by som sa vás opýtať jednu vec, že v podstate vy ste z Petržálky a Petržalka je také špecifické sídlisko tuto na Slovensku a v podstate keď ten hip hop vznikal, tak Petržálku to veľmi v podstate zasiahlo. Viem, že to bolo v Petržálke hodné, v Piešťanoch samozrejme, spomínali sme Rytmusa a teda aj v iných mestách, však aj v Trnave. A chcel som sa opýtať, že ako vy vnímate, myslíte si, že hiphop Petržálku ako sídlisko niekam posunul? Lebo hiphop je vlastne o vyjadrovanie nejakého názoru, nejakého postoju. Myslíte si, že posunul niekam hiphop petržalku ako sídlisko v niečom? Určite do To meno, to meno, to povedomia, lebo väčšina, väčšina reperov, neviem, jak je to vôbec možné, ale proste fakt je väčšina z Petržálky, vieš. Takže, takže v tomto určite, ne? Však keď si zovedeš, že tak tí najlepší repery... Táto to, vzniklo, to, tam táto to vzniklo. vzniklo. Takže určite... Kebyže povieš aj ja Bardeove, že čo je to Petržalka, tak každý ti povie, že vie čo je Petržalka. Keď som vydal, že koho poznáš Petržalky z hudby, tak ti povie hneď... Tak ti vymenuje našu 20 reperov. Takže tak určite to je. to je povedomie a názov sidliska je dosť veľký. Ide no. to, že tam je aj veľká komunita, aj ľudí, napríklad aj mladých, aj starých, a celkoho to si je veľké. A tým pádom aj tej hudby je tam viac, alebo rôznych štýlov, alebo rôznych ľudí, ktorí to rôznak inak chápu a táto možno viac tá komunita mládeže to počúvala a viac tak tak preferovala a tým pádom vyrastali vonku a počúvali rádio vonku no, takisto je mi, no. Tak veľké sídliska, tam sa odávrajú väčšina, a ten underground samozrejme nebudú to staré babky počúvať pri ukopávaní zemakov. underground, takže tam to asi tak najviac prúdilo, predtým ešte neviem Senec, tam Dávico Senca a tak, Yes, stanica projekt so, Košice. Takže to, bolo to. ich viacej, samozrejme, určite aj na východe, ak tu hovorí stanica projekt, to takže tolory. bolo ich viac určite Tlokočino Nitra, takže mm -hmm. yes, Aj yes. tu to Trnava určite, áno, takže Šlo to ako tak všade, no len tá Petržalka bola taká no. asi viac známejšia. Je hlasnejšia, tam bol vždy ten prelom, preto sa to proste tak zarilo do tej pamäti a aj to tam potom dosť pokračovalo, aj keď potom už aj z veľa iných miest. Akože, ale tam bol hlavne ten prelom, preto by, to bolo je zafixované. Viac ja, menej každý interpret si chce vyťahnuť, ja, no do povedomia to svoje mesto a to, Vždycky. odkiaľ pochádza, a ukázať jeho klady a ukázať jeho zápory. No len tým, že v Petržalke je tých reperov naozaj veľa, tak proste tá Petržalka je vách, fakt tak vyhajpovaná. Ja by som ešte, keď môžem na to nadviazal. Mike Spirit je človek, ktorého väčšinou ľudia z undergroundu nemajú moc radi, vy ste z Petržalky určite sa poznáte s Chalanom. A on v jednom treku hovoril o celkom také zaujímavé veci. Hovoril tam o tom, že čo je to vlastne hip-hop, že to je nejaká komunita. Hovoril tam o ľuďoch, ktorí kedysi robili graffiti, teraz sú z nich umelci. Myslíte si, že má hip -hop aj takúto nejakú inú, ešte pridanú hodnotu, okrem toho, že je to muzika? Určite, určite, no, no, no, no, toto je, hip-hop, akože, není muzika, hip -hop je hlavne subkultúra, je to životný štýl a hip -hop je vlastne rap, DJing, B-boying, graffiti a teraz aj beatbox. Vzniklo to hlavne z tých štyroch elementov, takže hip -hop je proste subkultúra a není to len muzika, samozrejme. Muzika, Pán samozrejme patrí k tomu hudobnému štýlu, teda k tejto subkultúre. Keď biela subkultúra vám patrí nejaký hudobný štýl, hej? Sorry, to som sa bojala, iba že práve toto možno chýba najviac na týchto dnešných akciách. Že ako, ako keby ten beatbox a b-boying, čo ja si myslím, že šupa vec, tak absolútne úplne to je vykapaté. Akože na tých akciách málo, málo, no, kde to akože vidno, že tam, hej, že zapoja ešte do toho ten alebo beatboxing po prípade. A taktiež by som povedal, že aj dj už dneska moc, že dneska veľa DJov a <coughs> rapperov proste do, dojde na akciu s konzolkou. Stačí play, 5 výbuchov a skončili sme. To, teda je čo čo ja? nej, to je ešte v pohode, nekedy idúť z telefóna. Aj, aj tak sa ja, zaujímavá. to malované, povedám, ako k tomu patrí. a tiež mám, napríklad, blízko k výtvarnému menu a také, že grad kreslím a tak, čiže to povedám yes. aj je to kultúra, čiže ten Vladimír peza, ten začala write-ovaním a skončil pre repe. SEPAR se, se, napríklad tiež opadá, začalo pe, v tom hipope pri inom tom žánri a dostalo sa dajme tomu rapu, alebo opač, že tam je to, to je celé vlastne prepojené, táto komunité. A máme pár to ako kamaráto, čo malujú a druhé robí to a... Tarzujú vývoj, vývoj, všetko. Aj keď to ukapalo, ale pokračujú s tým stále, takže... Jasné, že keď niekto povie, že ježiš maria, ten rap nemôžem očúvať, tak není to len muzika. Povedz, zatancuj je? si. Zatancuj si. Ježi, a to keby ste povedali, rap je muzika, ale hip hop. Hovor si hovoril o hip hop. Ne, jasné, jasné. Hip hop není muzika, no akože. Jasné. Hip hop má teda tie chcel niekto v tomto robiť jasná, tak ten nech si do YouTube naťúka <laughs> dokument čtyri elementy a to si to bol ty, ne? Tant áno, je Áno. A tam, je to, tam... Yeah. A tá no. to, no, môžem pekne pozrieť, čo ide. Čo, čo je hibou. Ja, Keď niekto v tom jasné. Myslím, to že áno, aj k boli o hibou Petuške. Eh. Boli, ale bolo to tam už trošku modernejšie. No. no, modernejšie. Inak to áno. tam bolo ponaté, ale bolo to tiež jasné. No. Dobre, díky. No, no, ale, že ale, žený, ale, no, no, na Poďme na ďalšiu tému, čo sa týka moderného hibupového štýlu na Slovensku. Konkrétne trep. Aký na to máte názor tak jednoducho pre mňa trebuž mm -hmm. už rep. Už to, to je ten no, to je novodobý štýl, tak by som povedal, že ten rebe je stále o tom istom, práve, že si Myslím, že si myslíš, akurát tam sa vyvíja tá technika alebo možnosti toho producenta alebo tak ďalej by som, bo jak by som to povedal v mm -hmm. no, dnešnej niektoré čo majú, tí novodobí hej tak no, kebyže pustím akože suchú nahrávku bez toho, že tam nejsú ozvenia alebo nič tak to je katastrofálna pičovina takže <laughs> skôr to teda, že... no, je tak vynáhradené hej tá elektronika je v tom to... skôr, a tak ďalej, no. Pri, no, pri, skôr ďalej. pričom možno ten rep samou o sebe možno ešte slabší mm -hmm. jak bol voľa kedy myslím textov a tak ďalej, flow mm -hmm. a jedno s druhým Uh, niečo ti poviem o tomto. My už aj, aj, takto my ako kapela máme na to trošku taký odlišnejší názor. Ale, ale trap, to není žiadna teraz novinka. Je to novinka na Slovensku. Vieš, ono, to, ono to, do, do trepovej hudby, ako to tu všetci nazývajú, sa repovalo už mrte dávno. Proste tam sú len inak, inak dané bicie, Dobre to hovorí mikro? Aj volalo, že aj to, sa aj sa si to bol No, a proste, Proste to teraz, ono to len došlo na Slovensko a teraz všetci sa tu z toho pojašili a teraz pomaly, keď si vypočíš nejaký niekoho album, tak už tam má polovicu albumu rapového, hej, a bohužiaľ, dokonca je to tak, keď človek na to na Slovensko není na, naviknutý proste repovať tak oni to ani nejak nevedia tak do toho dať, ak by to asi malo vyzerať, vieš. No a teraz sa tu snažia všetci to robiť a opičiť sa jeden po druhom, vieš, jeden to tu vyťahol, <coughs> ESO rukáva proste, Aha. a teraz ďalších 20 sa teraz bude po ňom opičiť a proste nevedia to. Ja ste, aby ho stihli, ale ale... pre mňa trepová muzika je normálne repová muzika, len teraz to sem došlo a je to na BOOM proste ošial, <coughs> a teraz sa tu akéby vreco s tým roztrhalo. Ale keď si pustíš aj nejaké staré Ice Cube veci, tak tam nájdeš presne také yes. isté byty. No a hlavne tak... ešte, ešte pri tom treba povedať, že veľa ľudí, čo, si, čo sa tu hovorí, že robia trep, tak skutočnosť to ani není trep. Mm -hmm. To proste sú len nejak poukladané byci, ale trep má tiež proste svoje nejaké určité charakteristiky, mm -hmm. že že on si myslí, že povie trep, ale v skutočnosti to vôbec není trep. Je to iba nejak poukladané. Je to ešte... Proste to je, že neviem, čo robiť. Nerobte to, keď to neviete. Repejte. Myslíte si, že toto je teda len taká vlna, že sa to vráti naspäť k Bumbepu? Jasnačka. Ano, 100 marca. Vyrastu z toho. Jasné. Takže vždy niečo príde. Čo pri nedávno sme to mali chaos a kde teraz ten chaos? Čiže prišli oni ony hipstery, prišli späť do mody. Kombinujú, hm, vieš, aj te, bolo, bolo také boom, že kombinovali, ako teraz Mikro povedal, že house repom, vieš, hm. a kombinujú žánre úplne divne, nezmyselne, proste snažia sa tu proste robiť nejaké kolotoče okolo toho, potom to stichlo, teraz došlo toto, teraz je tu okolo tohto, oné veľk, hm. veľký humbug, vieš. A zase dojde... Jak Fouka, tak ide. No, presne. Akože vývoj, len problém je to, že je to až moc vyvinuté, si myslím. Nevedia, čo majú skombinovať. Nech si každý robí, čo chce. Presne tak. Nech si robia. Tak, tak. Takže určite si myslíte, že Bumbe má na Slovensku ešte budúcnosť. Jasnečko. Čo máš tú skupinu hneď? Jasne. Koho z tých novších slovenských reperov ceníte, keď je teda niekto? Lebo teraz sa nemusím baviť o tých trepových, ale napríklad o bumbepových, takých novších, napríklad teraz bol Freestyle, Betlo Z-Bob Reality, neviem, či niekto sledoval aspoň trošku, tak tam bolo pár ľudí, ktorí celkom dobre dávali, mm -hmm. alebo aj celkovo na tej scéne je dosť ľudí, ktorí vlastne robia bumbep a na nich ani počuť, ale možno vy o niekom viete, že koho ceníte a viete o ňom. Tak je veľa ľudí. A veľa ľudí, keď aj tak, tak chodí po radiák, tak povedzí, že ja nebudem menovať, ja, tak. Ja ale si. prečo povedal, ja aby som povedal. A kľudne aj tí, akože čo, že, no trepovedz, proste nejak sa tu škátku na nejaké slovíčka, ja proste, si. poviem, že čo sa mne ľúbi, akože z hudby. No, no. Ra, rapovej, no Dobre, povedzme, tak, rapovej hudby, tak určite dajme nové, naložené úplne, mm -hmm. strapo Versus. Peder. <laughs> menuj, menuj no. Určite aj Tonez featuringy. A akože aj Miky Mora určite super album. Mickey Mora stále poleva. No, no ten, ten furt si reží svoju líniu. Určite lúzia, samozrejme. To je určite aj teraz, teraz ku koncu roka vyšlo strašne veľa, akože, albumov na Slovensku. Mm -hmm. Takže, Diecko vydal dobrý album. No, no bol nosí bradu. Mm -hmm. Takže je tam veľa určite z čoho si vyberať. Samozrejme, podľa, podľa mňa to ide, furt to postupuje. Mm -hmm. Každý sa snaží niečo robiť. Každú pilku teda pilku. No. podľa mňa tu máme pestre a človek si aspoň môže vybrať, že čo chce počúvať. Jasne. Či som také, také, také, Jasne. také. Vy ostatní ceníte z týchto novších? No. Bež čo však cením, cením, akože ich viacej, vieš, ale moc to ja už nepočúvam, mhm. vieš. Aj keď vyjde niečo nové, tak ja sa k tomu väčšinou dostanem až tak o tri švote roka, ak sa mi to sa mi tomu nechce. Keď, keď ma nezaujme výslovne, že už snipe že si poviem, že ty koko, tak toto si úplne že vypočujem, ale väčšinou sa to nestane, <hým> takže si to nevypočujem a vypočujem si to len fakt, že niekedy fakt, keď nemám čo robiť, že pri nejakej práci, tak si to proste pustím. Ale, ale je tu akože veľa, ja si skôr idem aj také, nie až tak známe mena, Áno, povedzme, také nejaké, neznávajte, zaučite Bitman D6. Bitman D6, nevznam, to, je, to si vypočuj, pak si to vypočuj, a to zažiješ niečo, čo si ešte nezažil, podľa vyraji, mňa. Vydajte si tiež do jubu, je... že D6, ANS, alebo Bitman. <kým> Nebojím sa povedať, že pre mňa je Bitman z D6 asi jeden z najtalentovanejších na Slovensku. Mm. Nepoznám talentovanejšieho repera, ako je Bitman. Takže toto... Potom nejaké nové skladby od Bia sa mi ľúbili, Rúžový drak. Mm. To si treba vypočuť, to je super. Mikelo tam robil produkciu aj, aj videoklip. Neviem, je, také, takýchto, takéto si skôr idem. Že, už keď tak, tak skôr nejaký song. Vieš, yes. Tak LP sa mi a skladba Milión napríklad. Ale v, dal som šancu celému albumu a no, tam no, už som no. nemal až taký úplne, že som nebol z toho šťastný, ale akože sa mi ľúbila to milión, aj neviem, takto. Nejaké veci sa mi ľúbia. Yes, Onyx vydali minulý rok dobrý album. álbum. <laughs> <laughs> <laughs> Oleg in Sachsenwist, potom aj pečko k tomu. Tam, no, tak, to je lepšie. To, to by nevá. sme si vedeli sa pokecať v no. Amerike a takto. Máme... Aj o francúzsku, ne? A francúzi, krví ste no. páni. Parle vo francúzsku. <laughs> Máme tu aj otázku z Facebooku na vás jednu, že aký máte názor na DJa Vitcha momentálne, že už Trošku aj on stúpa s tou dobou robí aj tú trepovú hudbu a robí možno takú modernejšiu trepovú, dajme tomu, že dá sa považovať za rádiovú. A aký máte na ňu názor momentálne? Môže no ja na bicykel, nemôže nikdy nikto nič urobiť. On, on, z... on je starý pán už, takže ne, on... On si môže robiť čo chce. On vie, že niekde inde trošku. Prešiel všetko k tomu a jedno z nule. Nemusí sa ničomu prispôsobovať, on vážne si povie, že teraz už toto zavriem a idem toto tak. To je proste Golden Touch. No a také, svoje, také no. meno, ak on nosí, takže to musí aj... Aj tak, čo urobí, tak to urobí proste popiči. Jasné, jasné, jasné, jasné. On má podľa mňa doma nejaký prístroj na vyrábanie hitov. <laughs> že, že, že tam vloží golden ruky a on vyletí z toho hit. Mm. Proste popiči. No, Není keď už na ňou niekto povie niečo zlé, tak to asi nemôže... Tak mu odchopne hlavu. <laughs> Jasne. No, môžeme sa vrátiť k takej staršej muzike momentálne. Čo vy považujete za svoj taký najobľúbenejší album alebo interpreta, čo sa týka zahraničia? Dajme tomu 90. roky alebo aj 2000 vyššie, ale nejaký taký, ktorého považujete za takého najobľúbenejšieho. Pre mňa úplne na plnej čiare. D12, <coughs> Devil's Night. Mhm. Mm keď chceš, no dobre, 2000, a keď chceš 90., tak tam je to určite Wu-Tang. Think, yes. De ich uh, ja je ich mŕtne veľa, ja je to, že... tiež, to tako, že... o, tom, no. o tom boli tie albumy no. asi no. Ktedy, no. že no. sa pustil album, no. kde bolo 20 vecí a z tých 20 vecí bolo všetkých 20 naložených, no. že no. tam nedošlo k tomu, že toto je pičovina, teraz to prepnem túto a idem na ďalšiu, mm -hmm. bring bring že tam bolo mŕtne najviac, asi aj, aj Dr. Yes. Trach, Chronic, mm -hmm. yes. tieto tako, to sú hey, neuveriteľné pecky, také možno si myslíme, že možno ale aj nebudú. Tak ja som zajedno s Mikrom, The Knight. Eminemovia starí, mm -hmm. koľko to je, piči úplne. Slim Shady LP a takéto veci. Kvácniky proste. Jasne. Čo sa týka producentov, beatmakerov, naj taký najobľúbenejší, alebo TOP 3? Dre. No Tak to určite je určite Dr. Dre. Akože zahraničný? Za, no, zahraničný trez. No, Dr. Dre. Čo ja viem, tam je tiež, proste je strašná violatáva. Mm -hmm. Taký najvplyvnejší Premiér. No, no, premiér to určite. Hey. Legendy. Altarba je dobrý. Producent mm -hmm. francúzský. No. No. Stačia troch Začnem no, ja si... <laughs> <Yes, laughs> ja no? googliť. <laughs> Teraz, čo sa týka slovenskej scény, koho považujete za takého najvplyvnejšieho? Že to posúval najviac. Lebo veľa ľudí má napríklad rytmusa. Vy máte koho. Alebo skupina to môže byť. Akože sa nám, že ho aj máme radi. Áno, ja no, hm. že čo ste ho počúvali, možno ešte počúvate a ja formoval vlastne ten slovenský hip-hop. Vikibora. A čistý, v pohode. Mhm. Však zlú druhá strana. Hey, Samozrejme, že to valcoval vtedy aj me, od samého začiatku a... Ja asi ja tak najviac zlou. Čistý. Fakt. Čo so, mm. ten tu má toľko, alebo že to keď no. ja si to keď ty spočítáš, tak na no, mňa nebudieš veriť, že čo on má všetko za sebou. Mm. Čistý uh, elektron. aj sleep-on. Uh, aký máte názor? Teraz asi skôr na mikromana. Na tých moderných dj čo si už spomínal. že čo dj, nemajú DJ <laughs> v oči to je nič a hrajú s konzol. Či... No keď to je v repe, tak no, je, je to podľa <coughs> mňa dosť na ale akože, no dobre, treba povedať, no to sú, sú dve cesty. Keď je ten DJ taký, že proste, že si to už úplne očlapal na tých gramofónoch a že úplne že pregramofonovaný a potom už, že úplne to má za sebou a potom si robí kúpi konzolku, a dajme tomu raz toho, tak pohode, hej. Ale keď to robí nejaký DJ, čo živote nehral s gramofónom, a ja som teraz veľký rapový DJ a neviem robiť ani prechod na platni, a ne to už nehovoríme o nejakých jugglingoch alebo scratchoch, tak to je proste úplne, že amatérizmus najhrubšieho zrna a ten by to nemohol aničo robiť. Takže sú dve tieto cesty. Ale v bratislavských podnikoch tam musia byť aj takí tí konzoloví. To, čo sa týka mimo rapu, tak to všetci iba player, konzolka, na čo ja budem ťahať dva veľkých kufre z gramofónom? Ale, ale tak ja tým pádom, že som akože repový, tak vôbec to nemám v pláne, dúfam, že to nikdy, nikdy to ani nechcem opustiť proste, že má ten gramofón, mať tú platňu, mať ten priamy dotyk akože s tou hudbou, lebo to je úplne niečo, keď už sa ti to točí na CDčku, alebo aj keď je to na konzolke, aj keď sa aj na tom, ale už to už to není proste ten dotyk s tou platňou a proste, aj, aj, keď, aj keď už sú tie digitálne systémy, že už je to proste, že ale furde je tam tá platňa, furde je tam tá ihla, furde sa to Jasne. točí a máš ten priamy kontakt a ovládaš to presne ako platňu. Len výhoda je v tom, že nemusíš ťahať fakt strašne ťažké kufre s platňami a furde ich kupovať, lebo každý deň máš 80 nových pesničiek. som videl už taký goník. Takých blázdov, že si proste dal na USBčko, obyčajný kľúč, si to napojil, hej, mal tam napálené obyčajné sety, čo má stiahnuté. A samozrejme, máš tam aj mesi, tak si tie sety, si dám nejaké skrače, vej. A hlavne, čo ho žiadne onek ramce nemal, ale už chýbal s tou rukou, ja sa došiel, hoviem, Janko, ty kokočak, ale ty kde skračuješ? Imitoval to proste, hral to. Chcel byť pán do piče, vej. Pan X no, pan X. Mm, ale mm. sú aj takí určite no. Jasne, takže to neceníte určite vôbec. Ne, ne. Čo, to nie, to je dobré. <todialiť todialiť> som tie dve cesty hej, no, keď on to, bude mať teraz Hajtkovič, tak to je samozrejme, že to je v kľude. No jasné. jasne. Dobre, myslím, že si môžem na ďalšiu hudobnú pauzu, teraz asi poslednú a potom <todialiť> sa pustíme do posledného hovoreného vstupu, kde už vlastne dokončíme všetky otázky, budú možno trošku rozšírenejšie. A hovorím otázky, keď niekto má, píšte na Facebook pohodičke. Takže budú na pauzíčko, číslo 2. To je vymyslený príbeh, ríbe To je vymyslený len tak, len tak. Každý sám na to príde. Ničivoť fakt, není len tak. Život za deluje každému inak sa rovnako, jeden má viac druhý zazmenej, nezáleží moc na tom vúci za všetci dva ľudia bojujúci si zo strachom je na nás dola väčší porazí na sprava. Poden ako každý iný sobodil ma budík Naťahov som sa opäkolú, si tvára súby. Smatol som richsach toku a cigaretov húbe. Výrazil na bus do školy, to zase dneska bude. Bus bol zastreplnený, neznáša, ten zasfradený z duch tých autobusov za čo som to odsudený znášať. Vedem hodí v triede plnej vymetených spôžia k plby a zase zápcha Po škole peklo doma Mamka zazmala záchvat Mučala na fotra, že kde sa fláka Celú noc prečo jej to robí a prečo ma fľaška Uňho ňom pred rodinou, až padla aj facka Tak jak už tisíckrát nasadil som sluchátka Zabuchol za sebou dvere a zmizol v uliciach Nemám potrebu počúvať, jak vrieska na čuráka Hlavne keď dobre viem, že aj tak neprebudí sa Život za deluje Inak 5 sa rovnako, jeden má viac druhý z menej nezáleží. Moc na tom. Vnútri sme všetci pa ľudia bojúci zo so strachom je na nás juzdová väčší porazí nás pod tlakom. O po to deň ako každý zobudila ma. Na stole čakali má raňaj inne rána. S hotov som ich zobral som rúch nasadov do auta a vyštartoval do školy, to zás bude sranda. Tak ako každé ráno, na prístavnom bola zábcha. Jak som tam čakal, sledoval som ľudí, jak sa tlačia. spodenom buse bol som šťastný, že maja. Byť natlačený s nimi, v tom smrade ježi mária v to ubehlo jak voda hneď po škole, volali naši, že či nezbehneme na obed. Tak stretli sme sa v pizzerii, kde zvykneme chodiť, Smiali sme sa tam bavili, ako vždy so pár hodín. Zrazu sa tatko spýtal, že či nemám dneska trénik, Pozrel som na hodinky, máme ešte dosti a beží. Mama mi ešte povedala, dávaj pozor na ceste, skočil som do auta letím. Trener má v súboch sie Život ce deluje každému inak sa rovnako, jeden má viac druhý za zmenej nezáleží, moc na tom vnútri sme všetci pa ľudia bojujúci, zo strachu je na nás juzdí poraz. Na spot tlakom život zaďeluje každému inak predsa rovnako, jeden má viac druhý sa zmenej, nezáleží moc na tom. Vnútri sme všetci iba ľudia bojujúci zo strachom hier nás, či ho stoláme, či porazí nás pod tlakom, Po to deň ako každý iný bol som vonku obsom, so Na lúke pri ceste, kde chodím, pravidelne bol som. Snimonku asi takých 20 minút, keď som zrazu, začul pískanie pneumatik, tak otočil som hlavu. Videl som toho blázna, jak sa vyrutiol zo zákrutý, museli za spolstovkov, vravel som si ďalší šlahnutý. Na to, čo videl som potom, nezabudnem do smrti na ceste bola. Chodkyňa myslel som, že ju rozdrtí To sa tam zjavil ten chalan so slúchadlami Na hlave skočil tam vôbec neváhal Trpol som, ja to dopadne Odsotil Chodkyňu cesty, aj keď už nemal šancu Unúca sa sám tomu autu, ktorému skrížil trasu Ten hajzel ani nepribrzdil proste zdroho preč B.U. som volal sanitku, treba mu pomôcť hneď. Ta zachránená pani bola sklonená pri chlapcovi Pozrela na mňa len šepla Už ho nič nebolí Život zadeluje každý. Mo inak preď rovnako, jeden má viac, druhý zazmenej, nezáleží moc na tom vnútri sme všetci iba ľudia bojú chci so strachom je na nás juzdolané, či porazí nás pod tlakom Toto bol vymyslený príbeh, ríbe. On no nevymyslený, len tak, len tak, každý sám na to príde. Fakt, že v životě není len tak Poďte do mňa, ukáže sa, tuba má väčšiu váhu. Poďte do mňa, hneď rozoznať tú, akú má povahu. Najčistejšie vidím falo, pokritectvo, námahu. Zabodovať či už v hudbe, či postiahnutá mávou. Neštúpte tu, pote ďalej privedeť vás trávanom. Poďte hnidy, poďte robiť kopte kým je nad ránom. S fotelimi, ktoré skladá pamfolár, sú v katanom. Teple hudby, teple texty, nechajte si naspáno. Poďte kuby, poďte do mňa, som obetný v Tak ako tie kurby, do mňa, zmente východ na nohách. Ak nedarí sa, nezmením sa, vyskočte mi yeah. na párok. Tam lište zo spotené zospote, z opár. Po, poďte do mňa, bajčat si a ja vám, kto je kráľ. Prevečia ja na fale špa Poďte do mňa kligania, nehovôte za chrbtom, ríševi či u lásky, korí z vás, podafúkov. Pojte do mňa bývalé údajte má na pamíc, na to, čo som vám robiba podajte. Na pam víc, šťast som vám na hubu, na ktorej bol úsmel. Dnes nad dáva bosky Gadio, ja tu je v krúse. Chodži do mňa, hej, terie hej, určite tore, predbať ti tričko, bracho, tím máš váš stek. Zapade sa zakúpil si fajnový plkyš, sú smerom odchádzaš pomô maly. Chojte do mňa kurvis radí kamarádky, kamarádi starý s nami spári zraným v som, pojďte ani zradí, poče tvrti ší. Vuštefámni, rečami o časov dávnych, aký som osprosí zraní, zika prejebany, odteľ te kameňom nej bez viny, ste úplne všetci viem to chlepí, tiež som bola sú Tak pote, kopte má vyte, nájdete si príčiny sa spojte z a neskrytie využite slabiny. Jedinú cestu nevidíte, ak byť sebou samý, ak sa ťažkej realite, vyrovnať máte vlastnými Problémami sa vybite, kľudne na mne stračí, že akokoľvek sa snažíte, fudem od v rozhovore Povecka, že som niktoš, jak by si mi reale mi lížiš, a vajca, a tvoja kurva. Manka, pokusuješ pilu z palca Poďte do mňa degeshi, že mám iba Fabies Ty máš barob, bavorák, do doživot lízuješ. Bevačku máš 20 euro predpocených špinavých Bez kilečka nejde vombol, som jak tý bambaví ke doma kamaráti v rachot ich užádlo nemá le počítam ani z jedných za päť kolom ma zapredám ve vám le točuvím niejaký k možno dvakrát vende tela morte tv je bani prcha tak pod tyli non čo vradi ukáže si ako ma že rád fetuješ ilere pinete všickí pozeran to like mám za pár vecí dovačku ťahím schvámam musím byť obľúbený tvojou jablkovou bandou a materský spolok ho rozpolil dj vikroma tak poď kamarát boď aj ty na zabavu suplikant to úplný koniec zabavy úplne doslova bo je úplne čistou hlavou zúplou pravdou poďte všetci bežte kati po tekým sa te vytrati bo je Vie banci ukázať mi, vám padí Poďte do mňa, do nás mradí, poďte húka, protestanti povedať čo dám ja ti na večeru Posled ma tak má nedostali Keď ma raz dostanú, odkažte ma menehne žiali uvarili, tak si aj zjedz ma nahaňali, aj tak ma nedostali Keď ma raz dostanu od ma menehne žiali si ma uvarili, tak si ma aj zjedz yeah. Best Radio Radio Bunker Dobre, zdravím, opäť poslucháču Radia Bunker, tentokrát v poslednom hovorenom stupe a počúvate vlastne rozhovor s Petržalskou skupinou 5R a teraz budem smerovať otázky konečne už k vašemu novovydanému albumu a môžeme začať, kedy si začali robiť na tom Alume. Koľko trvala celková práca na ňom? Najviac sme začali robiť hneď po tej akcii v Čechách. Robili mm -hmm. po dozadu. Už si hneď v septembrí, no, sme a... začali. V septembrí tým mi dali po roku 2016. trvala celá teda práca. Pekne. No, a ako... bolo 20 vecí, dokopy je tam, mm -hmm. takže celkom dobre časovo. Yes. Jasne. Ako to vlastne celkovo prebiehalo? Dohodli ste si ako stretnúť ťa v štúdiu, ako každý sám, alebo ste to nejak spolu predebatovali diskusie? Tak, tak určite, tým sme boli piati, tak vždy sme sa museli nejak dohodnúť. Samozrejme, bol tam niekedy občas problém, hlavne z mojej strany, keďže ja nejsom z Petržalky, mm -hmm. ale z Osemca, takže aj to cestovanie jedno s druhým. Yes. Samozrejme, každý má robotu jedno s druhým, takže... Ale vždycky sa sme nejak dohodli, takže malo sa to v pohode. I keď noci sa muselo skúšať, nahrávať, písať, ale. Yes klipy natáčať do druhej, do tretej, že? Do piatej. Potom do šiestej, do roboty a tak, ale išlo to. Dalo sa to nejak. Dali sme si témy, že sa dohodli, čo chceme. Ale také zo života sme vyberali témy, aby to ľudom niečo dalo a... Aby, aby nášie, sme vydali bol seba. Seba, ne? No keď ťa zaujímam konkrétne ten proces tvorby tých pesničiek, tak to bolo vždy tak, že proste bola hudba. No najprv sme, ako úplne prvé, sme proste vymysleli témy. Dali sme každý proste vymyslel nejaké témy, dali sme ich dokopy. Potom sme vyberali hudby, ja som robil hudby a na tie hudby sme dosadzovali témy. Mm -hmm. Potom sa samozrejme písali texty a ak boli napísané texty, tak podľa toho, ako to mal to napísané, tak došiel do štúdia kúň aj sám, alebo tam boli dvaja, traja, kombinácie to jedno. To. Nahral to a takto postupne sa to celé dálo dokopy. Potom, ak to bolo nahraté, tak chodili hudobníci, ktorí prehrávali nástroje. Keď to bolo hotové, tak sa to zmixovalo, zmastrovalo. A to tak toto znie tak jednoducho, áno, ale bol to celkom stresovalo so všetkých. Ako sa to povie, že 5 slov, ale to je proste iba taký vrchol ľadovčeka no, a tam je najväčší 8-kilometrový ľadovec to to, ešte pod To najstresovejší projekt, aký som kedy v živote robil. No, no tak není to jednoduché, každý to robil nejaký skupinový projekt, kde je veľa ľudí, tam viac je... jak dvaja, tak je to vždy komplikované. Mm -hmm. Sklobíte život, no, hlavne keď dávajú. si zadeliš termín, tak to no. musí mm byť. -hmm. my sme si vlastne sami ušli na schva budu, lebo sme si dali ten... Že, v decen že teda 2015, že to chceme vydať, no a že chceli sme to za každú cenu stihnúť, mm. že 5 na konci, 5, r er, tak sú víza, ale akože a to je jedno, aj keby sme to vydali teraz vo februári, tak by to bolo podľa mňa také isté, lebo akože to bol ten cieľ, tak úplne všetko a sme tam sme sklnili, akurát, aj, aj proste čo sme chceli, proste tak podľa mňa toto akože do detailu si myslím, že sme to akože... Aj to správne, konečne. Jesne. Master ja. Yeah. Mixmeister. Radol, áno? <gry> uh, či, to je najlepšie, kto robi niekto zo skupiny, ako lepšie. No my sme to najprv dávali, to nie... mali sme jednu pilotnú pesnickú puto piatich prútov, no, to ktorú dali sme, ako sme ju dali robiť čtyrom ľuďom, lebo nechcel som to robiť ja, že chcel som akože sa venovať úplne plnohodnotne tej hudbe a nahrávaniu a scratchom a tak. A dali sme to akože urobiť štyrom ľuďom rozličným a že kto to, to urobí najlepšie, že tak toho si vyberieme a ten nám akože urobí ten zvuk, hej. Uh -huh. A poslali sme to aj takým známejším, čo aj tu nás na Slovensku robia, ale ja som mal v hlave nejakú predstavu o tej piesničke, že jak to má znieť, uh -huh. že keď to bude hotové, že tak viem, že takto tak to určite môže znieť, hej. Lebo ja som sa dovtedy tiež venoval tomu zvuku, ale uh -huh. než že úplne profesionálne, ale tak mal som už niečo odrobené vtedy a jak som dostal tie nahlady od tých štyroch ľudí, tak s jedným som aj komunikoval, vracal to, on mi to posielal, ale nakoniec aj tak ten finál nebol taký úplne presný, že tak toto je to, čo chcem, tak sme sa rozhodli, že sa zložíme na nejaké mašiny, analogové do štúdia, mm -hmm. a že to teda poriešim ja, že urobíme si to presne podľa toho, jak to chceme. A, a neboli sme nikým obmedzovaní, ale mali sme to vlastne my sami po kárcele. Mm -hmm. Takže ISB slopávali a mikro sme naložili viac roboty, tým pádem. Jasne, tiež pritom, takže. A tak ja som rád, lebo aspoň som to mal v rukách a vedel som to zvukovo, že, tak, proste, že tak, takto to je. Tak. Boli nejaké veľké problémy pri tvor, ako pri spracovaní alebo nahrávaní? nejaký taký veľký, či si pamätáte. Takže nejaký technický? Alebo no, no, dajme to buď technický, alebo môže byť. Ne. Technickú máme. Vždy, vždy sa niečo muselo pokaziť, <laughs> ale tak to by nebolo no. Občas boli nejaké technické. Akože, technické všetko isto. Ja, ale keďže nejaké hádky a tak, tak samozrejme, ty tam boli vždy. Ale vždy sa to proste vyrepovalo. Keby to bolo niečo vážne, tak tu teraz nesedíme písať. Vieš ono je to tak, že keď robíš album, tak máš to pekné obdobie keď si píšeš text, keď to nahrávaš, vieš, mm. že tešíš sa z tých nových vecí a bla, bla bla. A potom pri obdobie lámania chleba, keď treba proste všetko cálovať, treba robiť videoklipy, treba to stihnúť do termínu, a to sú tie koľko najstresovejšie obdobia. Ale zvládli sme to. No, tak ja, Ako, sa aj... Ako sa albumu zatiaľ darí? Čo sa týka predajú aj reklamy, dá sa v pohode? No akože my sme spokojní. Na no no zatiaľ, ešte je všetný. skoro rozprávať moc obrádají, no, ja, vieš. Preda by mohli viac, ale tak to je povedomie treba. Jasne, tak my akože vieš, my sme samozrejme dostali sme nejaké kusy do rúk, čo sme viac menej už rozpredali a, a potom ešte čo sa týka toho, ak sa tomu bude dariť šok ruka hore, tak to ešte má to čas, vieš. Jasne. Ale kto chce, môže podporiť, kul stále. Šop, ruka, Áno, ale môžete si najprv káť lomeno 5R a tam si môžeš kúpiť CD potom o grodu. Paráda. Ľudia, kúďte, podporujte, je tu kvalitka. Mali ste už nejaký kres toho albumu, alebo plánujete? 27.2. MMC Babylon. 5R tu. sú nejaký či? My sme predkúkali. <sínt even life> <sínt even life> ta ta sú tam, tam skôr by som to nazval, no. že sú tam také piliere. Uh -huh. Bude tam strapo, bude tam tónosuchota, bude tam aj... Boyband? Boy band. Vlastne, bude tam á, aj Dave tam vie, Day vay, bude vlastne. A, a ešte niekto. A toto toto, Čo sme ja hovorili, píle. že veľakrát chýba ten tanec že bude tam... Stratec, Takto sa tam zatancuje. A vyským, takisto tam bude aj beatbox, ktorý tam bude počas nášho koncertu. Lebo tam je použitý orálny signál Kako. A takisto tam budeme tam mať aj huslistu a gitaristu. Živé, Živé nástrojíčky, nástroj, nástroj, nástroj, no, plnodnotný Takže dojíte tam. Šoú, no? Bude to za mŕtvé 3 eurá, takže no. keď si trošku šáneš hlbšie vačku, tak tam možno ich aj našpatráš. <rý> <Môžu>? Z rožovačkou spojené, <rý> <je. rý> No, Takže pohodička. Takže 27 eur. MMC Bratislava, Hip-Hop Night. Tešíme, Tešíme sa. sa. MMC na hip ne Night. Nemusí sa to ľudia Všetko tam. Čo sa týka teraz tej blízkej budúcnosti, Plánujete nejaké singlovky, alebo klipy k albumu, alebo také niečo? E, Plánujeme, plánujem, klip ešte by mal byť jeden Áno. k albumu, pravdepodobne. Áno. Dúfajme, <laughs> uvidíme bude. na jaktorú ešte. Ja by som si chcel na tie skrače ešte aj spraviť akože pomimo akože jednej pesničky. A keby ťa zaujímalo akože niečo, tak teraz po tomto albume budem teraz, bude album, že Palky a DJ Mikro mám, Udolie uh -huh. kráľov, bude názov a to bude náš projekt. Kontrola stavu si. stavu robíme tiež, Albo. niečo do budúcna s mikromanom tiež. Všetci si niečo porobíme a potom možno zase dáme nejaké pedierko, veš. Jasne. Tak to nejaké trošku zmena, teraz si musíme trošku aj od seba oddychnúť, veš. Jasne. Lebo už nám zo seba trochu aj jebalo. <rý> Takže tak. Jasne. Makáme, nesadíme na kokotok, ale robíme furt. Jasne. Uh, Koncerty hlavne. No, chcel no, no, som sa spýtať, čo sa týka ešte koncertov, mať, môžte prezradiť nejaké kúsky, čo plánujete? Teraz myslím technicky, či sa bude hrať s gramofónom? Jednoznačne. Teraz s Iba. Potom ešte ohľadom tých tanečníkov, to sme sa vlastne už dozvedeli, Budu. že to vlastne bude. Takže paradička skoro všetky elementy. Okay. Si... No ok, v writingu. Tak tam je nebude tagovať na hezli, tak... <laughs> Ahoj, tak neváži, tak neváži, neváži. <laughs> aj to by potom... No, Ženské tela, že to by Ešte kdo budúcnosti ešte kde vlastne dám? 3. 4. od toho Brna, sa zdá, ne? No zrejme. Ale do, do Nitry no. tam sa nám zrušila asi, 25. to sa už prehodilo, takže 25. bude Nitra. No čo 3., ne? Marec. Marec. Marca, hej. 23. Marec Nitra, potom zrejme Čechy, Brno teda Morava. Vy sa to rozbieha pomaly, no. Prejdeme postupne tie ďalej, koncerty. Koncerty sa ďalej. A všetky tieto informácie potom môžete nájsť na www.facebook.com/5R Produkcia. <tým> Čekuj to. Saky. Máme tu ďalšiu otázku z Facebooku, asi uh -huh. opäť na mikrovaná, ale aj ostatní sa môžete zapojiť, že akú hudbu najčastejšie najlepšie prezentuješ, či samplovanú alebo hranu. Čo je podľa teba pravda? To teda je veľmi dobrá otázka, ale ako, čo si povedal ten dovetok? Že Či samplovanú alebo hranu, že ktorú považuješ za takú viacej hip ale kľudne k tomu ja, povedať, čo si chcel no, povedať. No, no, no akože tak tá hlavná, tá hudba akože vznikla hlavne z toho samplovania no, vlastne, ja. až potom nejskoch sa to začalo hrať. A pre mňa osobne má akože oveľa väčšiu cenu, keď proste je hudba hraná. Akože mm -hmm. že producent, že vymyslí tie melódie akože v programie, že nestiane no, sample, vlastne. urobené slučky orchestrálne a takto to polepi dokopy a dá tam tunduč a proste producent. <laughs> hej <laughs> a urobí za 5 minút beat a to hovorí teda, že ja som teraz veľký producent beatmaker. Tak no, ale, nej, za, nej byt, hej, ale práve to, že v dnešnej dobe už máme strašne veľa možností a ten producent už by mal trošku s tou hudbou nejak vedieť spracovať a Jasne. má to pre mňa oveľa väčšiu hodnotu a cenu, keď producent normálne sám vymyslí, tú hudbu normálne už zahra pomocou kláves alebo niečo, alebo áno, pomocou kláves a je to proste úplne iné ako keď si Hej, pil, lebo to je proste úplne niečo iné, Jasne. to sa nedá porovnať, hej, keď mám hotovú nejakú celú vec. Ja si to niečo vystrihnem, dám tam pič, inú rýchlosť, na, navrstvím to na seba a dám tam k tomu bicie, veľa, veľa týchto producentov dokonca ešte k tomuto sample, čo robí, dá, že lúb, bicie, hej, že ani tie bicie neurobi, že ich ne, nevyukladá, uh -huh. že ako to má byť aspoň nejakej veci, ale že ukradne aj ten lúb a takto to zlepí, hej, takže to je proste úplne iné a keď urobí ten producent od do začiatku dokonca tú hudbu, vytvorí, všetko tam vymyslí on, tak to je pre mňa pravý producent. Uh -huh. Zemi lepeňaž. Bola na to bol <tým> Čo sa no, týka trepovej hudby, uh, myslí si, že je lepší, lebo som si všimol, že aj trepová hudba niekedy býva samplovaná, že je z nejaký trepový sampl z nejakých starších solových piesničiek a myslíš, že aspoň ten treby mal byť hraný? Myslím, to, to je jedno, to je podľa mňa to isté, čo v repe. ale hej, ktoré Samozrejme, potom, keď niekto použije tú samplovanú vec, tak to väčšinou to znie akože oveľa lepšie, hej, lebo to proste robia ťažkí vážni muzikanti, Jasne. hudobníci, ktorí proste celé roky žijú proste, hej. Mhm. A to je potom úplne niečo iné. Jasne. Je to tiež diskutabilné, ale určite tá hraná hudba má pre mňa osobne určite oveľa väčšiu jasnotu. Lebo aj napriek tomu, e, teraz na momentálnej scéne je veľa trepových skladieb, v podstate všetky, dajme tomu 90% normálnych hraných, pričom sa ich ale strašne veľa podoba na seba, lebo sú tam rovnaké akordy použité, tóny sú tam, takže toto je v podstate... Ale hlavne, hlavne aj veľa týchto, prečo sa to zdá byť podobné, je ten, že veľa týchto producentov používa tie isté zvuky Iný. na to vyskladanie tých trepových yes. beatí, hej. A, a veľa ešte, že tam je proste určitý charakter, hej, že začne, že kopák, snare, kopák, snare, a pridá sa tam hajtka postupne mm -hmm. a že strašne veľa vecí je takto poukladaných proste, že to ich že najprv začne takto, jak som hovoril a to je potom a preto sa to zdá byť každému podobné, no, lebo to potom to nemôže byť inak ako nepodobné. Jasné. Uh, myslíš si, že v BoomBP sa dá ešte niečo zmeniť, aby to malo novší zvuk? Jasné, určite sa dá, vždy sa dá, len to záleží na samotnej kreativite toho producenta, mm -hmm. že čo on dokáže vytvoriť a každý producent je niečím originálnym. Teda väčšinou, keď, keď tú hudbu hrá, tak určite máš vždy proste svoj rukopis, Jasne. ktorý sa nedá zameniť. Jasne. Ale tak dá sa akože šeličo vymýšľať a určite hovorím, že záleží na každom producentovi, že čo on dokáže vytvoriť. Jasne. Teraz keby ste si mali rozhodnúť, zase trošku pomimo otázka, čo sa týka americkej scény, môže byť v inlosti aj v súčasnosti, tak by ste sa rozhodli skôr pre West Coast alebo East Coast? No ja určite pre West Coast. Áno? Ja som divasý Mm, veste určite, no. aj keď aj v Istkovosti boli samozrejme nejaké mená, ale to to no, väčšina, väčšina no, bol, ja, ako, no, tých väčších bolo vo Veste. No až tak, v podstate sa najviac, no, aj ročil, keď neviem, na to Notorious nebol Ist, v našom zamysle. Tupak, ne? Tupak Oni mali bífy strašné, v koncu šiela to už je známa, rozprávka. Pao, nemáš nejaké otázky? Vôbec nič? Dobre, tak môžete odkázať ešte fanúšikom, čo by ste chceli, nejaké správy, ktoré si do budúcna. To ešte ja, <laughs> keď si sa nádychol. Čo tak odkázať. <clears throat> Dobre. Tak, vážení poslucháči, neposudzujte hudbu, takú, onakú, proste, berte hudbu, jak jeden celok, a aká hudba sa komu páči, tak takú hudbu počúvajte. Čo sa mňa týka, proste nemiením tu robiť nejaké experimenty, alebo neviem čo. A odo mňa sa vždycky bude proste, čo sa odo mňa očakáva, tak to aj proste dostanú tí ľudia. A čo teda ďalej? a Podporujte album Potomok rodu, Pedierko je čerstvé a Grožky. Tak dúfajme, že sa vám bude To Toť vše. Ja by som ma povedal, hlavne sa riadite podľa seba, neriadite sa podľa druhých a chodite si za svojim. Realizujte sa, tvorte, množte sa a tak no, podporujte Pedera, potomka rodu. Ta nič, hlavné hlavne pozdravujem všetkých, veda ďakujeme všetkým za podporu, všetkým poslucháčom a môžu sa tešiť, lebo do budúcna ideme naplno, takže určite do budúcna zistíte aj koncerty a všetko okolo toho, takže stačí, že budú kúkať, sledovať Facebook omeho Peder a ešte raz zdravím všetkých. Takisto, vám chcem poďakovať za pozvanie do radia a poslucháči, keď sa vám páči naša hudba, tak ju podporujte, choďte na koncerty, kupujte albumy, keď sa vám nepláči, tak to robte takisto. <laughs> takisto, ja takisto ďakujem za toto pozvanie, že sme sa tu mohli ocitnúť. Ľuďom odkážem len nech každý robí čo ho baví, nech sa moc ľudia nestresujú, ale užívajú si. A podporujte 5 Pedier Produkcia, CD-čku wow, môžete kúpiť našu wow, šokrúka wow. hore. Jasne. A kto chce, tak nekto dojde do Bratislavy na Veľký Krst, 27.2. Bude to veľké. Pozdravuje DJ Mikroman, Peder. vás. Ja, so, so, oh, takže ďakujeme ešte raz poslucháčom, že ste si naladili naše rádio. Chalani, veľmi ďakujem, že ste teda prijeli pozvanie ďakujeme. a došli ste. Díky, díky. Takže parádička, vidíme sa na budúce. Toto to bolo Petr Šalský zo skupenie Peder. Dovidenia do dopočutia. Čau Let's, let's, let's eat up Bunker 2009. Tak to je to sa nič nezmenilo je to iba horšie sledujem to nechápem to aký je to rozdiel po rokoch, po dňoch ako sa všetko mení v intrigii v malošnosti a čas každý iba za seba každý iba pre seba Svoju snahu snautvení a stratené v oberí bez dôvodov mení pochybnosti o postupe sú papule oddité či to slova mohutné sú nutné oposlatiné účinné predvedené každého čo zasiahnu zanechajú pocity vyčítavé ako v roku nie tak aj ja v nemu rýchlosti spočítané odkaz pre osoby vyčíslené je pane v minulosti, ne, ale teraz pre mňa pičímane. Teraz pičímane. Neberem to osobne, tak to kurva, rozhodne si, snažíš sa žiť pohode, sa žiť na klade, tak sa kurva, zobudte, nebite sa hrude inač to tak nebude. A potom sa ukáže následne, čo pravda je, čo pravda je, lebo toto pravda je 2009. Čo je to tak a tak to je to 2009 rok práve preto Je skrúbená doba a kvôli nie Všetko napíču je to Je to tak a tak to je to 2009 rok práve preto Je skrúbená doba a kvôli nie Všetko napíču je to Nebudem sa vyhovárať, odtlačať a táhovárať, lebo nechcem stračiť na dobudnuté, časy sú kruté, preto je nutné rešpektovať veci dohodnuté, pod tváre na pluté, každému jednému, čo v hlave je, jemu sa pred nemu nepozná dôberu, nepozná mieru, tieto premeny zmenili do hlavy diery, zmenili históriu viery, nechceli sa zmieriť, nechceli sa deliť, preto veľa muselo sa zmeniť, šiti musíš čeliť a snažiť sa prežiť, je to zmeniť, intriga milosrdný nebyť, inak svojho... No ty zameniť, lebo budeš mať iba na pohľad a nechápať okolie, ktoré ťa môže pochovať Je to tak a takto je to 2009 rok práve preto je skrúbená doba a kvôli nie všetko na piču je to Je to tak a takto je to 2009 rok práve preto je skrúbená doba a kvôli nie všetko na piču je to tak ak je to tu, tak je to všade Pochybnosť zloba, sedia v prvej rade Nikomu nikto už neverí Nechce sa zdôveriť, bude sa strániť Mniským osobám sa brániť Lebo tomu verí, že čo doteraz tu bolo Už tu teraz není A to sa nezmení A v tomto znení Som ako jeden ten, čo svoj vnútro celý, Pred tým, čo musí prekonávať Zlo rozpoznávať A tak sa správať Pozor si dávať Lebo vieba na smola bude na teba tu číhať 2009, Tady s šok. Produkce brno. Rok 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, brno 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, L L L Kontrola stavu 2012, 2012, 2012, LATA Brno 2012, Tátto slovou prácku, že za hranice jak Schengen. Spojíme to, co on dělil. Ty si první led, roku 93. Teď ově si to sám, že furc zůstalo pevný jadro, čo funguje, ako chlap. Žádný klam, reps ulice jsme na ústupu znavu, lata kontrola stavu. Že propujem z buzice. Rosky já. Za mikroman mám brno blavá líš. Meď žáka do nutitě zbudice. Chojte v něm, teraz ja idem Za mikrofon priamo sem za svou rodu se bez toho jsem pět jeden. vás vlast reprezentujem, kontrolu stavu, stále propakujem, ona zoslů vyjadrujem, keď reprebujem som na no závislý, iba jeho potrebujem iba jemu sa vendujem, každý deň celý týže 24 sedem, týto zapadných, to pozdravujem Soprno, Líšen, Petr, Žalka, Blava Rep z ulice a pod nás od mikromana Dnes je tu s náma stavu kontrola Žádna komerce, ale hudba ze zdola Co tě napadne, jak ebola Spolupráce zlatou taková tu nebyla Ale je, ať si kajdi, čistý vízion, ale je Promerte se, je to přece všude stejný betonový klece, betonový klece. Polku, tu beton a zadelím takto toto to, taktu, mikro mám bytu, to má určitú hodnotu, vyzretú kvalitu. A do toho čistá pravda v texte zo so silou faktu Zároveň z vího nahor už má úroveň zvládnutú, preto počuješ dnes kontrolu stavu a látu zo slovenského a českého štátu a výsledkom máme fuela štúdiu, raket má hradu. Fujní ze všeho druhu však vyvíte, Pokud sa tak necítite, do si sami nepustíte. Inaku cítíte, proč a odkať berem tyto slova? Kontrolujte, stavilatý, nechcem ošče sklovať. Slovácia moraváci v věde destinaci. Se brát tě slova, ne do společnou děně. Spolupráci zlatou Dakurá tu ještě nebyla, ale je, poslouchej to z meme. Slováci a si v jedné destinaci. Koule to nezrací. Váž nehrajme naci žádný motiváčky, žádný strašný čistě represvý hore prado tebe. Ti z toho v hlavě přepbe nás správnost se z toho život, žádný aj ti bombí, rybky, fajti, majíky bonga, hardkor funky s stylem jako onk. Bak. banky, otvíráme všechny zámky od 13. Komnat, v si komnat, s tím přibrav na obraz. Zula do to hudba spája, a korekemoravá, když vti do Dunaja Spojili sa bratia Slovania do spoločného dňania aj keď sú každý zileho kraja A! prišiela si spod zemia na dopovedomia do tohto znenia slovné vyjadrenia táto slava moja sú slava z mojho postoja že neko mrča hudba net je na pôd predaja Policie je skurre hám nepomáháme, chrámí všechny podpácení, hlavně orgány odrány. Málo tu pozná, co je pravdivý reb. Jestli patříš bez iniek, tak poslouchej ti hreb, řeknu ti pár věd, jak funguje svět na ulici, když si ti stačí tribu nestačí mi červa na ulici Musíš být v palici a prosazovať svoje, Dodržovať v radici, tu nevírajíš bez boje Přesně kvôli tomu sme dnes pokopej, ako v Johngi papier taba konopej, ktorý právě v hlave každému pritomnému šlape. A toho kdo necháme, skápat necháme, tomu druhú šancu nedáme, lebo na to vůbec nervy nemáme. Nenašiel význam svoje na hranej, na zvukovej stopy Tak preto to... spolu poďme rebrúme, ale rozhodne Našu kulturu podvorme spoločne, v Brně podobne Pro uličníky, uličníce, všeho druhu však vyvíte Pokud se tak necítite, do vlastní sami nepustíte Inak cítíte, proč a odkaď berem týto slova Kontrolujte stavy Latýnak, sa môžete slovať. Slováci a Moraváci v jedné destinácii Spojili sa bratia Slovania, do spoločného dňania Spolupráce zlatou taku a tu ještě nebyla, ale je, to zmenek. Dôd dô Dôdrolačka Stavme Elatia